Hvala što pratite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 СЕСТРА МОЯ ОСТАВИ САМУ ДА СЛУЖИ РЕЦИ Й ДАКЛЕ ДА МИ ПОМОГНЕ А ИСУС ОДГОВАРАЮЦИ РЕЧЕ ЙОЙ МАРТА, МАРТА БРИНАШ СЕ И УЗНЕМИРАВАШ ЗА МНОГО А САМО Е ЕДНО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 Jedno zajedničko, da smo svi krenuli ka vitlejemu, da smo svi krenuli ka kovijevci, da smo svi krenuli ka obaploćenju gospodnjem, ka izvoru vječnoga života, vječne radosti i vječne svjetlosti, koja nam se nudi kroz našu ljudsku prirodu. Mi, braći i sestri, nema potrebe da tražimo radost bilo gdje drugo. Ona je tu sa nama, među nama. Ona je tu projavljena na najčudni i najbolji mogući način. Tako što se sin Boži ovaprotio i postao je jedan od nas. Postao je čovjek. I kao takav svakom čovjeku,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 Naš narod i te kako dobro zna kako ta demonska sila može da se projavi kroz ljudsku prirodu. Što znači da se nije i kroz, našu, i kroz naš narod projavljivala. I projavit se, braćo i sestre, uvijek kad god ne budemo u crkvi i kad god ne budemo na svojim ranama imali...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 Iako ti spolje izgledaš kulturan i pobožan, ali u tvome umu se velika nečistota narazi. Vidiš i sam koliko lukavstva imaš, vidiš i sam koliko nečistih želja, planova i misli, koliko raži nosimo u sebi. Koliko ražemo jedni druge, koliko lice mjerstva. posebno koliko zavisti ima, kako zavidimo jedni drugima.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 da će u zadnje vrijeme to biti najjačiji simptom kraja svijeta i vijeka i približavanja drugog i strašnog suda, gospodin, upravo nedostatak ljubavi. Ohladnje će srca mnogih. A ko je to ovavio srce koje je Bog stvorio? Iz vrele ljubavi božanske. Otkud?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 Spasao, tako što će sila duha svetoga, Vazite strašna sveta, presveta sila duha Božije, da se kosne njene utrobe, se dotakne ljudske prirode i da izazove dejstvo, to jest da dođe do začeća sina Božije, tajna prevelika, braći se.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 A ne može tako. Ako smo hrišćani, onda da ličimo na Hrista, onda da mislimo kao On, govorimo kao On i djevamo kao On, da slušamo njegove riječi i da ih držimo u srcu, kako je rekao u ovom svetom jeanđelju, ako hoćemo da budemo blaženi. A sve to, iako zvuči čudesno, a i jeste čudesno, Iako možda nekome zvuči nemoguće, ali je moguće, braće sestre, sve nam se to nudi u crkvi i evo i ovim praznikom, velikim praznikom presvete Bogorodice, njenim svetim vavedenjem ili uvođenjem u svetinju nad svetinjama, gdje se biti pripremljena za taj veliki događaj, za blagovijesti arhangela Gabriela, da će začeti od duha svetog i nama se nudi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 Neće blagodat Božija našu ličnost da pokori, da je da je slomi, kako to rade demonski duhovi, nego ćemo svo vrijeme biti slobodne ličnosti u zajednici sa Bogom koji nam je tu slobodu dao kao najveći dar i kao pečat njegovog stvaranja. Jer Bog stvara slobodne vraće i sestre, ali ne da bi bježali od njega,